Кирило став на драбинку і дістав товсту оправлену палітурку старячої шкіри книгу. Прочитай, там цікавостей багато є. Купці наші не раз бували в царграді. Поважають там купців руських за чесність і товари руські добрі. А це слава землі руській. Бачили купці, як там люди живуть. І все те з їхніх уст. Списателі записали. Кирило до пізнього вечора читав і про незрозуміло розпитував Андріяна. «Е, бач, як цікаво для тебе. Читай, Кириле. Завтра покажу ще одну книгу, нашим новгородцем записану. Недавні вона. Десять років, як зроблена. Другого дня рано вранці прибів Кирило до Андріяна. Не давало спати нетерпіння, хотілося скоріше побачити розхвалену Андріаном книгу. «Дивись, я вже приготував», – промовив Андріан, – тільки Кирило переступив поріг. Кирило побачив на столі таку ж товсту книгу, як і вчора. Обережно підняв і на першому листі прочитав голос. «Книга – паломник». «Про що це?» А це Боярин Добриня Ядрейкович у подорожі був, у Царграді жив, і усе те списали до книги. Були там наші недавно, мовили, що у тому Царграді поруйновано багато будинків, описаних у цій книзі. Хрестоносці поруйнували, запитав Кирило, гортаючи в сторінки. Вони, а ти чув про них, чув. Старші люди казали, що імператор царградський тікав від хрестоносців на Русь. У Галечі рятувався. Про цей царград уся книга списана. Не знав Кириле, як і дякувати Андріаною за книги. Стільки нового знав. Яка подяка за те, що ти сам читав. Для того й писано, щоб читали. «А мені радісно за тебе, ти книголюб вельми великий! Мало я таких бачив!» Увечері Дмитрія покликали до Мстислава. Князя три дні не було в Новгороді, виїздив на полювання. У лісі й знайшов його гонець, привіз звістку про прибуття гостей із Залицької землі. Учора ходив Дмитрій до архієпископа, односив Данилову грамоту. І досі ніяк не міг заспокоїтися від неприємного враження. Люб'язно розмовляв з ним архієпископ, запросив сідати до столу, розпитував про Галич, про Володимир, цікавився, що чинить Бенедикт у Галичі. А все ж ніяк не міг торопати Дмитрій, чи від душі, говорить господар. Пообіцяв, що допоможуть новгородці Галичанам. Лаєв загарбника Бенедикта, а коли дійшло до розмови про Мстислава, ніби чорна хмара вкрила обличчя архієпископа. Нічого поганого не сказав він про Мстислава, але таким холодом віяло від його слів, що Дмитрій зрозумів, немає приязні між архієпископом і Мстиславом. Побоювався, чи не пошкодиться його посольству. Хоч всі люди, з якими він зустрічався, і купці, і соцки, із Мстиславого Мстиславового війська, радо приймали його і близько до серця брали гори галичан. Були такі дружинники, що відразу говорили про свою згоду їхати в Галич. Та що він міг сказати їм, коли ще не бачив Мстислава? Вчора після гостювання в архієпископа Дмитрій мав сутичку з Іванком. Не встиг ще роздягнутися після повернення від архієпископа, як прийшов посланець від посадника і розповів, що посадник невдоволений Дмитрієвими людьми. Ходять вони скрізь по городу, галасують. Згадав про Іванка, що вигукував він на гульбищі у Медовара, розповідаючи, як палили Судеславову садибу в Галичі. Вельми «Розходилися твої галичани», – вкрадливо говорив посадників посланець. Молодий боярин з маленьким лисячим обличчям, безперестану шморгаючи носом. «Посадник сердиться. Ти прикрути їх, бо в цього ковача язик довгий. У нас і так вистачає своє умцю». Боярин відкланявся і пішов, а Дмитрій скипів гнівом. Ще нічого не зроблено в Новгороді, а вже такі прикрості. Що як не вдасться умовити Новгородцю, як перешкодять усі ці неприємності? Що тоді вдома скажуть? Засміють, гузуватимуть, послали німого не в даху, не міг з людьми поговорити. Розтривожився Дмитрій, спалахнув. Під таку злу руку війшов розшукуваний дружинниками Іванко. Не давши здивованому Ковачеві опам'ятатися, Дмитрій налетів на нього шулікою. «Хто ти єсть? Хто посол? Ти чи я?» Дмитрій від люті заїкався. «Ти? Що тобі? Язик довгий!» Іванко кліпав очима, не знаючи про що йде мова, поглядав на соцького, що стояв поряд, але той непомітно для Дмитрія мотнув головою, розвівши руками. «Ти заважаєш! Навіщо тебе взяв?» Зіпсуєш посольство. Не розуміючи, чого від нього хоче Дмитрій, ображений Іванко випростався, де йдівся дівся хміль? Я зіпсую? Він так підвищив голос, що Дмитрій мимоволі позадкував. Я зіпсую? Хто це не говорив на мене? Я з зновгородцями, як рідний брат, і нічого лихого не сказав. Нічого лихого? А в медовара? Що з рота вивергав? Іванко не міг збагнути. «Що ж він не так сказав? Ніби нічого, і не образу ніби нікого?» «Не пропам'ятаю», – виправдувався він. «Хулу, не бояр, зводиш!» «Хулу?» – ще більше здивувався Іванко. «Невже Кирило ще сказав про ту подорожню розмову?» – подумав він, але не повірив цій думці.